Сонце вже показалось. Чорні тіні от барок густо засипали берег. Кам'яні стіни, марін'ї, оживають потрохи. На балкони і між аркади виходять неодягнені люди і розвішують хустя та постіль по білих солі стінах. Отчиняються склади рибацькі, темні і вогкі, наче печери, скрипить під підошвами галька і рибалки виносять на барки важкі бронзові сіті, наче пишне волосся русалок. Пахне канатами, рибою, йодом. Море так бадьорох хлюпає у човни, що аж слухати любо. Біля молу вигружають капусту. Осел аж заходиться от плачу. Крамарі очиняють винарні і крамниці. З'являються діти. Добрий день, діду Джузепе! Де там? Не чує. Голі руки у жовтих жилах купає на сонці, а в чорному роті скрипить непідмазана пісня, наче хоче перекричати осла. Кладу йому руку на нагріту вже спину. Тоді він на півслові урива пісню. Хіба він забуде, що його знову почати? Розгинає хребет і показує сміхом скалічений палець. Що ж таке сталося? се він вчора ловив мурени. Закинув між каміння в море принаду і посвистує стиха. Пестії люблять музику. От вони і танцюють біля принади та роззявляють роти. Гляди тільки, аби смикнути волосінь в час. Блисне гадюче тіло намить у повітрі і вже готово. Бий тільки об камінь, що має сили, бо вкусить наче собака. Проте не встерігся. Знову показує палець і підхоплюю пісню в тому самому місці, де перервав. Я виймаю з кишені і ставлю на гальку пляшку вина, сир, помаранчі. Тоді Джузеппе перестає співати. Він охочий до таких речей. Славний вийшов сніданок у нас на пісочку між морем, що хлюпа під самі ноги і боком барки. Жінки повз нас таскають на головах камінь. Вони вітаються з дідом. Рибалки сувають у воду човни, повні брунатних сітей, і кричать щось Жузепе. А він наливає собі вино, примружує око і ловить червоне світло у склянці. Щасти вам, Мадонна!» Голений патер у волохатім брелі, наче стрижний пудель, підбирає чорну сутану, блискучу на ситих стегнах, що перескочить калюжу. Жузепе ставить на землю вино – і побожно здіймає берет. Подихає вітрець. Далекі барки розпускають вітрила, весла блищать, а море так задиристо хлюпа у берег, так принадно дзвонить в човни. Джузепе сміється. Він уже знає, чого я хочу. Шурхнула барка по мокрім пісочку і загойдалась. Куди? Просто на сонце. Берет горить, Обвітряні руки на веслах, а весла як крила в блакиті. Ми летимо. Я принаймні маю таке враження. Може, от що кругом обгорнула, вона над нами і під нами, спереду, ззаду, з боків. Навіть повітря здається блакитним. Чи я не був уже птахом колись? Весла несуть нас як крила, солоний вітер надував легкі, Хто знає, в морі чи в небі ключем вилітають назустріч вітрила барок вільних, як птахи. Я відчуваю крила за плечима у себе».